Огънната плоскост Беседа от учителя държана пред младежки окултен клас на 4 април 1930 г. Размишление Представете си, че виждате един човек, направен от загар. Какво ще бъде положението на този човек, ако живее в свят, дето няма никаква вода? Този човек ще бъде устойчив, няма да знае какво нещо е смърт. Обаче достатъчно е да се направи една малка дубка на захарта и да се пусне вода през нея, за да стане вглъбване на захарта. Ако водата минава по-дълго време през тази дубка, най-после захарта ще се стопи. Този човек, направен от захар, съвсем ще изчезне. Какво ще кажат учените хора за това явление? Те ще кажат, че водата е опасна за захарта, както и за всички предмети направени от захар. Защо едни вещества са сладки, а други горчиви? На този въпрос може да се отговори толкова, колкото и на въпроса, защо едни хора са добри, а други хора са лоши. Представете си една плоскост на двата края, на която поставите две тела. В какво състояние ще се намират тия тела? В покой. До кога? Докато плоскостта е в покой. Ако плоскостта под действието на някаква външна сила се огъне в средата, Двете тела ще излязат от състоянието на покой и ще се стремят към средата на плоскостта, дето е станало огъването. Колкото по-голямо е огъването, толкова по-силно ще се стремят телата към центъра на плоскостта. Същевременно тия тела ще се блъскат и отскачат едно от друго, понеже частиците на плоскостта претърпяват. Вътрешно сатресение Като се говори за сатресенията на телата и на частиците на плоскостта, лесно се философства. Обаче, когато стане въпрос за сатресения, които човек преживява, положението е сериозно. Човек минава през физически и морални сатресения. Не е лошо да преживееш едно морално сатресение – но не е като вятъра. Някои морални сътресения са толкова големи, че могат да съборят човека на земята. Те предизвикват разрив на сърцето. Понякога сътресението се отразява върху нервната система. Какво трябва да се прави, за да се избегнат моралните сътресения? За да се избегнат моралните сътресения, човек трябва да познава почвата върху която живее, както и дадените му условия и възможности. Ако не знае тия неща, той мисли, както двете тела върху плоскостта, че почвата има е устойчива. Така мислят младите хора. Докато е млад, човек мисли, че може да устои на всичко. Моралистът мисли, че с морала си може да преодолее всичките изпитания и мъчлоти. И младият, и стария са на път. Те познават устойчивостта на своята плоскост само когато тя е в покой. Обаче, когато някоя външна сила действа върху плоскостта, тя непременно ще се огъне. И човешкият характер се угъва под влиянието на външните сили. Мнози си наказват, че могат да правят каквото искат. Не е така. Те не могат да правят каквото искат, защото се намират под влиянието на сили, външни и вътрешни, на които мълцина издържат. Няма човек в света, който може да направи нещо самостоятелно, Независимо от участието на други сили. Ако и вие правите това, което вашите деди са правили, не сте свободни хора. Както е ял дядо ви, така и вие едете. Както е спал, така и вие спите. При това ядете, когато сте гладен, а не когато искате. Човек не е свободен даже и в мисълта си. Той е заставен да мисли и както му се заповяда, а не както и когато сам иска. Малко хора са свободни в мислите и в чувствата си. Изобщо човек се стреми към свободата, но още не е свободен. Когато се говори за свобода, ние имаме предвид свободата на други същества, а не нашата. Ние се стремим към свободата на висшите същества, но до нас тази свобода още не е дошла. Ние говорим и за безсмъртието на човека, но въпреки това виждаме, че хората около нас умират. Значи ние говорим за безсмъртието на същества, които живеят извън времето и пространство. Ние говорим и за съвършен морал, но той още не е проявен на Земята. Той е достояние на възвишените същества. Тъй, защото свободата, безсмъртието, морала – това са идеали, към които човешката душа се стреми. Ще дойде ден, когато човек ще постигне идеалите на своята душа. Какви идеи поддържат учените, това не трябва да ви смущава. Вслушвайте се в купнежите на своята душа. Ако се спирате върху това, кой какво поддържал, дохождате до Калвина, който казвал, че всичко в живота е предопределено, т.е. че човек няма свободна воля. Прав ли е Калвин? Той се основавал на думите на Павла, който казва, че едни съдове са направени за почест, а други за безчестие. Обаче Цевингли се е противопоставил на Калвина. Той поддържал мисълта, че човек има свободна воля. Представете си, че някой човек живее в кофа, в която събират нечиста вода. Той намира нещо заядено в кофата и остава в нея. Като се напълни кофата, слугинята излива водата навън, измива кофата и я е внася в къщи, дето отново я пълни с нечиста вода. Като остане вън, човек се чуди какво иска слугинята от него, че го изхвърля така безмилостно. Той тръгва след нея, намира същата кофа и влиза вътре да си хапне нещо. На сутринта слугинята пак излива водата вън и с нея заедно и онзи, който е вътре. В случая слугинята е съдбата, която хвърля човека вън при лошите условия. Човек се чуди какво има съдбата против него, че го наказва толкова строго. Съдбата даже не подозира, че в кофата с нечиста вода е влязло същество, подобно на жабата, да живее там. Ще кажете, че това е предопределение на съдбата. Видите ли, че съдбата няколко пъти наред ви хвърля на едно и също място? Не се връщайте повече там. Тя не ви е турила в нечистата кова. Излезте вън на чистия въздух, на свобода, щом приемете новите условия, ще бъдете чист за почести. Ще приведа един анекдот за две учени жаби. Те живеели в дома на един чифликчия и често слушали разговорите между чифликчията и жена. Един ден чифликчията казал на жена си. Много богат е станал нашия съсед, има крави, овце, вади и много мляко от тях. От млякото прави масло и сирене и го продава. Много пари печели. Жабите чули, че се говори за съседа и си казали, «Хайде да отидем в неговата къща да видим какви са тия особени неща, които нашия господар няма». Преместили се в къщата на съседа. Още първата вечер те видели, че съседа внесъл един голям съд с някаква бяла течност. Те си казали, «Я да влезем вътре да опитаме свойствата на тази бяла течност». Като любознателни, и двете жаби влезли заедно. Каква била изненадата им, като видели, че тази течност не е като водата? Не може и да се живее там. Те започнали да се катерят по стените, да излязат навън, но бреговете се оказали много стръмни. Няма какво. Започнали да обикалят по бреговете. По едно време една от казала – Уморих се вече, не мога да обикалям, сили нямам, ще сляза долу. Слязла долу, но вече не излязла. Втората жаба имала още сили. Като обикаляла нагоре-надолу, без да знае какво е станала, тя видяла една бучка масло в средата на млякото. Качила се на бучката и излязла вън. Като се видяла свободна, тя въздъхнала и си казала. Втори път не отивам да изследвам непознати области. Ето за нашата голяма любознателност дадохме една жертва. Като дошъл съседа, почудил се как е влязла жабата в млякото. Вие пък ще се чудите, наистина ли съществуват учени жаби, които умират по този начин? Жабата е символ на материализма. Значи има учени материалисти, които умират при своите научни изследвания в чужди за тях области и полета. Като наблюдавам как живеят хората, какъв морал имат, виждам че никога не могат да придобият свободата, която желаят. Те постоянно грешат, постоянно падат и стават и след всичко това им се проповядва разкаяние. Днес се разкаят, утре пак грешат, пак си чупят главите. Главите на повечето хора са пукнати, и пълни срани. Щом пукнете главата си, веднага се разкайвате. Едва започне да оздравява главата ви, вие пак сгрешите и отново я пукнете. Един ден главата ви се щупи и вие заминавате зонзи за свят, както учената жаба в млякото. Не е въпрос до погрешките и до разкаянието. Човек трябва да дойде до положение да не греши и да не се разкайва. Това значи придобиване на опитности. Като сгреши един път, повече да не греши. Щом греши, то е направен от захар. Като го полеят с водата, ще се ступи. Слушали сте някой да казва Стопих се... От какво се стопил? От мъка, от гняв, от неразположение? Който се стопи, той е направен от сахар. Ако мине край вода, непременно ще се стопи. Захарните неща се топят. След стопяването си, те стават горчиви. Наистина, като се топи човек отвън, отвътре става недоволен горчив, Изгубил е формата си. Щом изгуби нещо, човек е недоволен и горчив за загубата, която претърпява. Сега да дойдем до философската страна на въпроса. Всички хора грешат ли? Има ли човек, който да не е грешал и да не греши? Докато живее с заблуждение и изкриви разбирания за живота, човек всякога ще греши. От 8000 години насам на хората се проповядва все един и същ морал. Като сгреши, да се разкае. Какво придобива човек с разкаянието? Ако само се разкайва и продължава да греши, той е избрал едно палиативно средство, което нищо не ползва. Да грешиш и да се разкайваш, и пак да грежиш. Това е положението на пияницата, който седи до в кръчмата. Кръчмарят го подсеща веднъж, два, три пъти да си отива, но той не мърда. Най-после кръчмарят го напива, изтластва го навън и затваря вратата. Честолюбив е пияницата, но желанието му да пие по-силно от неговото честолюбие. Като се наспи на другия ден, той пак отива в кръчмата и казва на кръчмаря. Ти с нощи ме би, но дай сега половин кило вино да се примирим. Примиряват се и пак почва да пие до забрава, докато кръчмарият повтори същото, набие го и го изкласка навън. Ще кажете, че и на това нещо има край. Има край, но когато бъчите се изпразня. Изкуството е да се откаже човек да пие при пълни бъчи. Изкуството е да престане човек да греши при изпитания и изкушения. Синът на един турски бей бил голям пиянец. Бащата го съветвал по един, по друг начин да не пие, но той си продължавал своя занаяд. Един ден кожата намислил да го оплаши и му казал. Синко, знаеш ли какво те очаква на онзи свят? Не зная като заминеш на този свят, ще те турят фада и на врата ти ще закачат всички бъчви, които си изпил. Пълните ще бъдат или празни? Пълни, разбира се. Щом е тъй, радвам се, че и там ще мога да пия. Когато бъчвите се изпразнят, и аз ще престана да пия. Както виждате, с заплашване по грешките не се изправят. Трябва да се намери начин по който бъчвите или да се изпразнят, или да се напълнат със сладко вино, което не упоява. Човек трябва да живее разумно, да премахне всички съблазни от пътя си, каквото и да прави. Съблъзънта неизбежно ще дойде, но той трябва да бъде внимателен, да не налети на нея. Налети ли на някой съблазн? Човек може да щупи крака си или да извади окото си. Един млад момък обичал да гледа през дупката на прозорците, дето момите се събирали на седенки, и да види кои му са там и какво правят. Една вечер, като били събрани на седянка, една шиковита мума пъкнала в една от дубките на прозорица един квости. По стар навик, момъкът и тази вечер дошъл да нацърне през дубчицата да види какво правят. Още отдалеч той забелязал, че през дубчицата не свети. Помислил си, че огънят е изгасен и решил да се наведе към дупчицата, дано но разбере какво правят момите на седянката. Като се надял близо до дупчицата, той извикал от болка. Ударил окото си в постя. Трябваше ли момата да се шегува по такъв начин? Не е добре, че момъкът надзърта през дупчицата. Но и момата не трябваше да се шегува така. Хората не обичат да ги гледат какво правят у дома си. Обаче обича ли пашат да го наблюдават, когато е влязъл в някоя къща да краде? Обаче момъкът пак не се е отказал от навика си да надзърта през прозорците. След като имал опитността с гвоздия, той станал по-внимателен. Пак надзъртвал през прозорците, но предварително опитвал с ръката си да няма някои гвозде или друго нещо, което да му причини някаква болка. Шегата, с която си послужила момата, била палеативно средство, което не могло да възпита момък. Следователно, който мисли, че ще се домогне до истината като надзърта през дубките на прозорците – той е на крив път. От гледането през дубките е произлязъл шпионажът. Всеки, който гледа през тия дубки да види какво правят хората, може да стане шпион. Сега да се върнем към въпроса за плоскостта. Докато плоскостта е в покой и телата, които са върху нея, са в покой. Щом плоскоста се огъни, телата започват да се търкалят да се плъскат едно в друго. Защо се блъскат? Интересите им се различават. Всички знаете, че земята е валчеста. Защо провидението не я е направило в глъбната? Коя от двете форми щеше да бъде по-добра? Вълчестата, както е сега, или и в глъбнатата? Ако е въпрос за длъбнатина, до някъде ние имаме представа за такъв живот. За пример, в морално отношение хората живеят в угъна, т.е. в длъбнат свят. Тази е причината, поради която хората не са свободни, нито пък могат да издържат на възвишен морал. Представете си, че някой човек е гладувал 8 дена и трябва да мине през няколко фурни. Хлябовете се виждат отвън, отдалеч миришат, току-що са извадени, но фурнаджиите отсъстват. Може ли гладният човек да мине по край фурната и да не си вземе един хляб? Ако може да издържи да мине спокойно през първата фурна, през втората, през третата... Няма да издържи. Ако има силен характер и устойчивост, може да мине и през третата, и през четвъртата фурна. Дойде ли обаче до петата, той ще влезе вътре, ще вземе един гляб и ще каже «Не мога повече да издършам». Макар, че фурмът го няма, без позволение ще си вземе гляб. Главен съм, осем деня не съм ял. Ако искаше да не взема хлябовете му без позволение, фурначията трябваше да бъде в фурната си. Той трябва да има човещина. Не трябва да ме преследва. Ако го чакам да дойде, ще умра от глад. И явява се въпросът. Има ли право гладният човек да вземе хляб без позволение от фурначията? Има право, разбира се. Той няма право да извърши това престъпление само когато се намира на плоскост, която е в покой. Обаче, щом плоскостта се огъне, без да иска вече, той е принуден да върши престъпление. Колкото повече се огъва плоскостта, толкова по-голямо право имат хората да вършат това, които уния на неогънатата плоскост не си позволяват. Сегашният живот, в който хората създават закони, прилича на угъната плоскост. От ден на ден плоскостта повече се угъва, но въпреки това хората искат да запазят едни и същи отношения. Това е невъзможно. Всеки говори за морал, а угъва плоскостта на която стои. Искате ли да имате морал? Не угъвайте плоскостта. Моралът е ценен само при неугънатата плоскост. Угънеш ли плоскостта си, каквото да правиш, не можеш да не си причиниш някаква пакост. При угънатата плоскост главата ти непременно ще бъде пукната някъде. Но си намислят, че човек е свободен който мисли така и се чувства свободен, той се намира на неугънатата плоскост на своя живот. Той живее при благоприятни условия, не знае какво представляват неблагоприятните условия на живота. Един ден и неговата плоскост ще се угъне, условията му ще се влушат и той ще разбере, че не е свободен. При тези условия на живота, Невъзможно е да се говори за висок морал. Да изучавате характера на човека, това значи да изучите угънатите плоскости в него. Едни от огънатите плоскости на човека представляват неговите мисли и чувства. Колкото по-угънати са плоскостите на човешките мисли и чувства, толкова по-мъчно се владее той. Видили човек с неустойчив характер, ще знаете, че една от плоскостите на неговия живот е огънат. Който е огънал плоскостта на своите мисли, той не може да разсъждава правилно. Крадецът, разбойникът отказва, че са извършили някакво престъпление. Колкото повече се оправдават, толкова повече огъват плоскостта на своите мисли и чувства. Някой казва, че някога вярва в нещо, а сега не вярва. Защо сега не вярва? Друго убеждение ли има? Няма друго убеждение. Но плоскостта, на която стои, се е угънала. Сега да видим какво трябва да прави човек, за да не угъва своята плоскост. Той трябва да се вглъби в себе си, да обърне вниманието си върху възможностите, които са му дадени. Условията на човека са вън от него, а възможностите, чрез които може да използва условията, те са самия него. Следователно, задачата на всеки човек е да използва дадените условия чрез вътрешните си възможности. Само при това положение той може да бъде господар на последствията в своя живот. Причините на нещата са в причиния свят, а последствията на земята. Значи хората живеят в последствията. Казвате, че всяко нещо има причина и последствие. Два момъка се избиват и в борбата едини убива другия. Коя е причината за това убийство? Някоя мума. Момата има отношение и с двамата, чрез което събужда тяхната ревност. Момъкът, който остава на земята, се уженва за мумата. Другият заминава на онзи свят. Ако не беше заминал за онзи свят, другарят му нямаше да се ужени. Как ще се примири убитият?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 И като се жени не е свободен, и като ражда пак не е свободен. Никой не се жени по свобода. Или майка му ще го ожени, или баща му, или приятелите му, или обществото. Моисей, който беше велика деп, трябва да трябваше да се ожени, за да се природи чрез него убитият египтяни. Той одне живот. И трябваше да плати пак със живот. Животът на съвременните хора е живот на последствията. Каквото са сели някога, това жена. За да разберат последствията, те трябва да знаят причините на нещата. Някой момък иска да се ожени за една мума само за това, че я обичал. Обичта е последствие на някаква причина. Ако знаеше причината за обичта си към момата, той не би се оженил за нея. Щом се ожени, любовта му ще изчезне. Щом се оженят, те ще изгубят свободата си. Ама, срещна ли се? Това нищо не значи. Като дойдат в близко съприкосновение, те се сблъскват. Щом се сблъскат, изкупват също свободата си. Ще кажете, че това е теория. То е друг въпрос. Ако теорията се потвърждава в живота, тя става практика. Дали е вярно това, което говоря или не, резултатите показват. Защо хората умират? Защото живеят неразумно. Неразумният живот снякога свършва със смърт. В разумният живот няма спор, няма недоразумение, няма смърт. В неразумният живот всякога има стълкновения, които говорят за дисхармония между съществата в този живот. Колкото пъти да се жениш в този живот, в края на краищата жена ти няма да остане при тебе. По някакъв начин ще я изкубиш. Ама аз я обичам. Щом обичаш, ти не можеш да ограничаваш, но и тебе не могат да те ограничават. Под понятието женитба, ние разбираме, Идеални отношения между разумни същества Ако две реки се съединят и образуват по-голяма река, това показва, че отношенията между тях са разумни. Така ли става с хората, които се женят? Сливат ли се мъжът и жената? Образуват ли един човек по-голям, по-пълноводен, с повече живот? Ако това не става, Хората имат механическо разбиране за женитбата. Ако мъжът бие жена си или жената бие мъжа си, това женитба ли е? Ако учителят немилостиво бие учениците си, учени ли е това? Боят е допуснат, но той няма нищо общо с любовта. Женитбата, която не се основава на любов, няма нищо общо с разумното отношение между душите. Знание, което не се предава и приема с любов, няма отношение към истинското знание. Следователно, докато мислите и чувствата са огънати, човек всякога ще бъде изложен на страдания. Страдате ли? Ще знаете, че плоскостта ви някъде е огъната. Птиците отчасти и разрешиха въпроса на огънатата плоскост. Те си направиха крила, с които избягват стълкновенията и сблъскванията в живота. Щом плоскостта им се огъне, те веднага се подигат нагоре. Обаче и при това положение може да стане частично сблъскване, но в редки случаи. Какво да прави човек, като няма Крила? Той няма крила, но има ум. Щом се сблъска, той трябва да мисли. Мисълта подига човека нагоре, както крилата повдигат птицата. Носина поддържат мисълта, че човек трябва да бъде морален. Те говорят за морал, а подразбират сила. Някой Седи пред турбата си с пари и мисли какво да прави с това богатство. Край него минава един човек, взема турбата му и бяга. Обаче собственикът на турбата е по-силен, настига Апаша, взема турбата си и го набива. Апашът казва, че турбата е негова. Случаен свидетел настоява, че турбата е на Апаша, но собственика туря турбата си на рамо и е занасил дома си. Къде е моралът? Ние виждаме силата на човека, но не моралът. Случва се понякога, че апашата е по-силен. Той удра няколко плесници на собственика, събаря го на земята и бяга. Къде е моралът? И тук няма мурал. Моралът се заключава в разумността на човека. Щом имаш турба пълна със скъпоценности, не я носи със себе си. За да не се изкушават другите, скрий касата си със златото, никой да не я вижда. Морална постъпка е унази, която не изкушава хората. Всеки човек носи в себе си мисли, чувства и впечатления, които са от такъв характер, че, щом се проявят, той сам може да се изкуси от тях. Те представляват слабата страна на човек. Всеки човек има поне една слаба страна, която в даден момент може да го подхлъзне. От гледището на астрологията, ако направите хороскоп на някой човек, Можете да определите точно годината, деня и часа, когато ще се случи някое важно събитие в живота му, което да има съдбоносно значение за него. Ако е разумен, той може да избегне това събитие. На това именно се основава упованието ни в Божията милост и снисхождение. Понеже Бог знае, че ние живеем в огънът свят, дето изкушенията са неизбежни, за това е готов всякога да ни прощава. Когато се запитвате защо трябва да прощавате, отговорете си така. Аз трябва да прощавам на всеки, който живее върху огънътата плоскост. Който попадне в такава плоскост, Непременно ще греши. Който греши, сам се пита защо е трябвало да попадне при лоши условия и да греши. Много естествено. Като си вляза в огъната плоско, ще грешиш. Ще опитваш горчевините на живота, ще се изкушаваш, ще падаш, ще ставаш. За пример, някой се дави във водата. Защо? Попаднал е в огънатата плоскост. Щом го извадят от водата, той е стъпил на равнина. Който и да Щом е. попадне в огънатата плоскост, дето много вода се е събрала, не може да не се дави. Ако земята представляваше равнина, нямаше да има вода по нея. Понеже земята е огъната плоскост, много вода се събира в глъбнатините й. Без да искат, хората попадат в боките води на земята и се давят. Дойде ли някой да ги спаси, те благодарят за доброто, което им е направен. Няма човек в света, който да е спасен от и да не е признателен и благодарен на своя спасител. Като разглеждаме въпроса за огънатата и неогънатата плоскост, ние делим хората на две категории. Първата категория хора са уния, които са майстори да превръщат неогънатите плоскости в огънати. А втората категория са уния, които са майстори да изправят огънатите плоскости. Значи хората сами създават огънатите плоскости, в които се давят и грешат. С другито ми казано – хората сами опетниха живота си. Сегашният трети порядък в света е рети порядък на угънатите плоскости. При такъв рети порядък погрешките са неизпешни. Тази е причината, поради която днес на Земята има повече грешни хора, а по-малко праведни. Задачата на сегашните учени, вярващи моралисти, тяхна задача е да поставят главния, жадния, недоспалия си на такова място, че е да не грешат. Обаче, само при огънатата плоскост човек може да изучи своето вътрешно естество. Само при огънатата плоскост човек има възможност да греши, да страда. И да се изправя. Докато е на равнина, той всякога минава за праведен и чист. Като страда, човек се учи как да живее. Чрез страданията той придовива опитности, които го правят разумен. Само разумният може да се освободи от страданията. Христос казва... Аз съм живият хляб, който е слязал от небето. Аз съм живата вода. Може ли да огладне онзи, който носи в себе си живия хляб? Може ли да огладне онзи, който носи в себе си живата вода? Когато носи живия хляб и живата вода в себе си, човек не може да греши. Той е задоволен и от хляб, и от вода. Защото живее в изобилието. Как може да придобие човек живия хляб и живата вода? Като се домогне до любовта. Любовта е единствената сила в света, която освобождава човека от грешки и престъпления. Когато любовта влезе в човешкото сърце, мъдростта в човешкия ум, а истината в човешкото тяло човек е в състояние вече да изправи огънатите плоскости, да преобрази своето естество. Следователно, търсите ли разрешение на въпросите? Търсете ги в любовта. Любовта разрешава всичко. Тя изключва всякакви закони и ограничения. Как ще кажете на хората на любовта да не грешат, когато любовта сама изключва всички грешки и престъпления. Любовта се движи по равнина. Обаче, дойдете ли до безлюбието, въпросът е поставен по-особено. Безлюбието се движи изключително по угънати плоскости. Някой казва, че страда от любов. Това е невъзможно. Той страда от някакво непостигнато желание, а не от любов. Като люби, човек има на разположение всичко. Щом има всичко, той не може да страда. Човекът на любовта живее в цялото. Дето е цялото, там никакви противоречия не съществуват. Когато организмът на човека е здрав, всички негови удове са в пълна хармония. Когато организмът заболее, хармонията между отделните органи се нарушава. Щом органите на човешкото тяло изгубят правилните отношения помежду си, клетките им се индивидуализират и в целия организъм настава борба. Това значи нарушаване на връзката между частите на цялото. Когато не може да изпълни своето предназначение като душа, човек нарушава единството си с Бога. Казва се, че човек трябва да вярва. За каква вяра говори? Има смисъл човек да вярва, но така, че да държи връзката си с цялото като част от него. Само тази вяра спасява човека и осмисля неговия живот. Ако връзката се скъса и човек остане вън от цялото, той е изложен на големи опасности. Много естествено. Щом човек е вън от цялото, то не може да се грижи за него, да го контролира. Ако се надживее далеч от родителици и няма никаква връзка с тях и върши и погрешки, Родителите му не могат да го спасят. Колкото и да страдат за него, колкото и да искат да му помогнат, те са безпомощни. Синът е вън от тях като цяло, следствие на което те не могат да му помогнат. Защото и те са скъсали връзката си с цялото. Коя е причината за скъсване на тази връзка? непослушанието. То води към погрешки и престъпления. Човек не се е освободил още от греха на първите човеци. Затова е казано, че малко са праведните хора на земята. Какво трябва да станеш човека, за да се освободи от грешния живот? Да се роди отново не от майка и от баща, но от вода и дух. Докато се ражда от майка и от баща, човек всякога ще греши. Христос казва Роденото от плътта плът е, роденото от духа дух е. Докато се раждат от плът, хората всякога ще грешат, ще устаряват, ще умират, ще ги погребват, костите им ще се разхвърлят по лицето на земята. След всичко това се проповядва, че като умре, човек отива на онзи свят. Всички хора ги изпращат на онзи свят, но никой няма опитности от онзи свят. Чудно нещо. Всеки слиза от онзи свят, но никакви спомени не носи за него. Сега аз развивам различни теории пред вас, защото искам да ви предпазя от страдания. Всеки от вас се намира в една малка лодка, в която може да пътува край брега на морето. Влезли във вътрешността при големите дълбочини, нищо няма да остане от него. Вие не сте влезли още в онзи грамаден параход, който спокойно пътува през океана на живота. Лодката, с която пътувате, представлява сегашните ви разбирания. С тези разбирания, вие не можете да издържите на изпитанията на живот. Нови разбирания, нов морал са нужни за вас, за да преминете океана на живот. Това значи, герой. Вие сте минали през малки изпитания, но не сте дошли още до другия бряг на живот. Един ден, когато минете от единия край на живота до другия, вие ще бъдете истински герой. Тогава ще минете свободно и по угънатата плоскост, без никакви пертурбации. Докато не е станал герой, човек носи по-малка отговорност. Че е плоскост, плоскостта, че е паднал в нея, отговорността му е малка. Ама защо е паднал? Как стана това падане? Един ден на Страдин Ходжа Покривал къщата си и по невнимание паднал и навекнал кръка си. Който го срещал, се го питал: Как падна на хоче? Не можа ли да бъдеш по-внимателен? На всички той обяснявал как е паднал, как навекнал кръка си. Най-после се е оттекчил да дава обяснение за падането си. Като дошъл стотния със същия въпрос, той го запитал. Чудно нещо. Не се ли намери до сега поне един човек, който да е падал и да знае как се пада? Бях невнимателен, паднах, навекнах си кръка. Няма ли човек, който може да ми поправи кръка? Това не е наша работа. Отговаряли всички и продължавали пътя си. Когато опита за нещо. Човек трябва да е готов да даде съвет или мнението си по този въпрос да се изправи извършената погрешка. Днес всички хора считат, че имат право да се интересуват кой как паднал, как навекнал кръга си, а нямат право да му се притекат на помощ. Това е криво разбиране на свободата. Щом имаш право да питаш някого защо и как е паднал, как си е изкълчил кръка или го е щупил? Още по-голямо право имаш да му наместиш кръка. Вследствие на криво разбраната свобода, хората сами си създават ненужни страдания и изкушения. Ще знаете, че колкото по-угъната е плоскостта, на която живеете, толкова по-големи ще бъдат и страданията ви. Кой е изходният път за освобождение от ненужните страдания? Знанието. Ще знаете, че с сегашния си морал и с сегашните си разбирания, нищо не можете да постигнете. Вие се нуждаете от морал, на който да разчитате във всички времена и епохи. Сега, като говоря за угънатата плоскост, вие не трябва да се плашите каквото и да правите. Щом сте в огънатата плоскост, неизбежно ще грешите. Обаче вината не е във вас, но във фонзи, който е бил на равнината и там извършил престъпление, с което станал причина да се огъне плоскостта. Когато човек се намира на плоскостта и няма желание да обсеби нещата, тя остава равна. Обаче явили се в него желание за обсебване, плоскостта започва да се огъва. Като знаете това, пазете се от унеси желания за обсебване, които огъват моралната плоскост на човек. Често хората несъзнателно огъват своята морална плоскост, но въпреки това се натъкват на големи морални сатресения понеже всеки сам е угънал своята морална плоскост, сам ще я изправи. Ако не може да я изправи, той няма условия за развитие. Новия морал има за задача да научи човека как да оправи огънатата плоскост на своя морален живот. Докато плоскостта на вашия морален живот е огъната, вие не можете да използвате нито условията, нито възможностите, които са ви дадени. Следователно, когато механическите закони в човешкия живот се предават с езика на новия морал и станат приложими в новия живот, укънатите плоскости могат да се изправят. Представете си, че един знаменит лекар, капацитет по всички болести, Тръгне да пътува инкогнито по света без пет пари в чаба си. Знания има, но никой не го търси. Никой не знае за неговата известност. След като гладува 8 деня, той се научава, че в града, в който е отседнал дъщерята на един голям милионер, банкер, е на смъртно легло. Десет души лекаря лекуват но не могат да помогна. Видният лекар, който е влязъл в угънатата плоскост на своя живот, отива при бащата на болното момиче и казва Аз мога да излекувам дъщеря ти. Колко искаш? Един милион. Ще ти дам, но да я излекуваш. Ако не я излекувам, нищо няма да взема. Милионерът е условие да се прояви знанието на знаменития лекар и неговите възможности, чрез които да изправи своята огъната плоскост. Следователно, за да изправи своята огъната плоскост, човек трябва да разполага съзнание с изкуство, с музика. Способностите и силите, с които разполагате, трябва да приложите Както за ваша полза, така и за полза на ближните си. Ще кажете, че цигуларец свири за свое удоволствие. Той не свири само за удоволствие, но и за да се прехрани. Той е гладувал няколко дена и събрал около себе си и моми, и момци да играят, но също временно да им покаже, че човек трябва да има някакво знание или изкуство, на което може да разчита във всички трудни моменти на живота си. Ако не знаеше да свири, да събира момите и момците на хоро, гладен щеше да ходи. И тъй, знанието е необходимо за разбиране на живота и на отношенията, които съществуват между живите същества. Що ме така? Не казвайте, че условията са лоши или че е животът е лош. Лоши условия и лош живот съществуват само за невежите. Добри условия и добър живот съществуват за онези, които знаят законите на живота и на природата и ги прилагат правилно. Новото възпитание се стреми да помогне на хората да прояват доброто и силата в себе си. Да бъде човек добър, това значи да се движи по плоскостта, без да я огъва. Да бъде силен, това значи да изправи огънатата плоскост на своя живот. Силен човек е онзи, който е придобил истината. Като има вътрешна сила, човек може да изправи всички навици от миналото и да тръгне по неуканатата плоскост. За пример. Ако има вътрешна сила и познава истината, клептоманът може да се справи със своя лош навик да краде. Той краде несъзнателно и после се чуди защо му трябват тия предмети. Плюшкин. Един от героите на мъртви души на Гогол събира каквото намери по улиците, по чекмечетата, по чешмите, петила, гвозди, стомни. Той ги събира у дома си, трупа ги на едно място, без да знае защо съм. Но сина представлява типове, подобни на плюшки. Думът им е пълнен с стари вещи, останали от миналото. Обаче, всичко това трябва да се изхвърли навън и в човека да остане само същественото. Човек трябва да се освободи от всички лоши навици, наследени от миналото, и да остане с унаси първична чистота в себе си, която създава неговия характер. И отделният човек трябва да се пречисти, но и обществото трябва да се пречисти и нагоди според законите на разумната природа. Огънатите плоскости трябва да се изправят. Само тогава хората ще могат да живеят разумно и свободно. Само по този начин ще се избегнат изкушенията. Докато има бедни, унеправдани, гладни, Всякога ще има изкушения. Изкушенията пък ще създават условия за погрешки и престъпления. Казвате, че Господ ще промисли за гладните, за бедните, за унеправданите. Господ е промислил и непрестанно мисли за тях, но и богатите трябва да мислят. Защо? Защото Бог дава изобилно храна и блага на всички хора – но някои заграбват тия блага, складират ги и се осигуряват. Бог дава, а хората заграбват благата и не дават на бедните. Постоянно слушате да морализират бедния. Не кради, не убивай, не пожелавай чуждото. Добър е този морал. Но той се отнася еднакво до всички хора, бедни и богати, силни и слаби. Истинският морал подразбира да се проповядва истината еднакво на всички. Всички трябва да отворите ушите си за истината и да слушате какво тя ви говори. Възпитавайте себе си да не си създавате затвори. Всяка портирешка, всяко престъпление... Представлява затвор, в който човек сам се огражда и ограничава. Човек сам е направил затвора, сам трябва да го разруши. Той сам може да се освободи от недъзите, сам може да отвори вратата на затвора и да си каже Излез на свобода и живей по нов начин. Само проявената Божия любов носи пълния живот. Беседа от учителя държана пред младежкия околотен клас на 4 април 1930 г.